Potser s'ha perdut. Va molt ben vestit. Ves a saber què deu buscar. Diguem-li alguna cosa. Potser tenim sort i ens conviden amb ell. Ja s'han acabat les vacances de cap d'any i ha començat l'últim semestre. No et pensis que et servirà de res fer aquesta cara de pòquer com si no hagués passat res. Faré que em demanis perdó i pots pujar de peus. Et demano perdó? Ai, si no, no et fa vergonya demanar perdó d'aquesta manera? Em faria més vergonya muntar un escàndol davant del súper, com fas tu. Ja n'hi ha prou, tros de nena, vine a lluitar! Com vols que vingui si ja sóc aquí, gat patètic? Hola, nois, ja he acabat. Hola, toro, ja ho has comprat tot? Què, Què passa? Aquest parell es porten tan malament com sempre. La és que de fet, el meu desig nou, per l'act nou va ser que la, la seva relació tu. anés millorant has cada dia. Però a la vista dels fets, em sembla que aquest desig de moment no ha donat resultats. Pots parar de fer el gemar gaire, pesat? Mm, et farem passar aquestes paraules, tros de nena! Tio! Mm. Suposo que així callaràs una estona, almenys. <laughs> Ei, el bany està lliure. Que et vols banyar, tu, Yuki? No, em sembla que avui no em banyaré. Què? Però què dius? No et vols banyar? Que... Per què ets? Algun dia aquest acabarà malament. Què et passa? Com és que no et vols banyar? Uh, doncs és que estic una mica refredat. Què? T'has refredat, Yuki? Uh... Sí que tens una mica de febre. L'important amb els refredats és tallar-los a temps. El que has de fer és prendre alguna cosa i anar a dormir d'hora. És millor que demà no vagis a l'institut. No n'hi ha per tant, només és un refredat Sí, però recorda que demà hem de fer la cursa de fons Què? Eh? Us fan fer curses de fons? Amb aquest fred que fa? Quina manera de fer patir el jovent Què? Una cursa de fons? Sí, que no sabies això de la cursa, Kio Una cursa de fons? Una marató? Un munt de gent corrent alhora? Una competició? Molt bé! Demà veurem realment qui és més ràpid d'uns altres dos Escolta, és que en Yuki està una mica refredat si sopes, et banyes i te'n vas a dormir d'hora estaràs bé, no t'escaquegis. Parlant seriosament, nosaltres quan estem massa febles ens transformem. O sigui que val més que no facis imprudències. Sí. Em fa patir. El que hauria de fer demà és passar-se tot el dia al llit. Ei, hey, Yuki. Eh? Com et trobes avui? Estic bé. Em sembla que podria aguantar. I a més, a més, pensa que si no corro després hauré d'aguantar aquest pesat. Escolta, no he vist Luo. Saps si ha vingut? Es veu que ha fet campana, però la Hana sí que ha vingut. Va, primer sortiran les noies. Veniu totes a l'entrada de l'institut. Ah, jo me'n vaig a córrer, doncs. Sí. Vinga, Hana, avui hem de córrer per nosaltres i per Luo també. Sí, és clar. Jo sóc una negada per córrer, però et prometo que avui ho faré també com podré. Va, totes al vostre lloc. Preparades! Oh. Oh. Ei, Hanna! Però què passa, Hanna? Ho sento, Toro. Jo ja no puc córrer més. L'única cosa que puc fer és acabar la cursa caminant. Tu no et preocupis. Continua, que jo ja us aniré seguint caminant al meu ritme. Caminant. Sí, Hanna. Tant fa que caminis o que t'arrosseguis, però comença la cursa d'una vegada, hanna Espero que estigui bé, la Hannah. I els nois ja deuen estar a punt de sortir, també. Espero que ho pugui aguantar, en Yuki. Ah! Qui hi ha, allà? Un vell, amb els cabells blancs. Que està bé, senyor! Resulta que és un noi jove! Per Perdona, com que t'he vist aquests cabells tan blancs, m'he pensat que eres una persona gran que estava desmaiada aquí a la gesta. M'he pensat el que no era! Ei, que saps on viu la família Soma? Què? No, guanyaré! Aquesta vegada et guanyaré! Colla! Eh? Eh? Que passada! Que ràpid que van aquests dos! Que es pensen que és una cursa de 100 metres! Deixa-s'hi ser La família Soma? Vaja! Que ets parent o amic de la família, o no? Sí, que els coneixes tu. Sí, i tant! Perdona, no m'he presentat amb Victor! S'acosten. Què? Vé, nen, corrent. Si és de la família Soma, segur que aquest noi també és algun animal del zodiac xinès. Oh! Perdona, què fas ara? Ah? Ja ho tinc. Què t'has fet mal, Kyo? Ei, toro! Kyo! Què ha passat? Es pot saber què fas, imbècil, l'ara que el deixava enrere! Si no ho hagués fet, no t'hauries aturat, oi? Haru! Això que acabo de fer és molt perillós. A part d'en qui, no us penseu que la gent se'n sortirà només amb un ensurt, no proveu mai dimitar me I per què ho fas tu, doncs? Ei, que m'escoltes? Ara ens visiten, Haru. No parem de rebre visites últimament. Tu no hauria de ser a l'institut. Sí, però és que diumenge vaig sortir a voltar i sense adoar-me men em vaig trobar en un camí que no coneixia i havien passat tres dies des que havia sortit de casa. I per què no dius que t'has perdut i ja està? Com sempre té el sentit de l'orientació al cul. Doncs ho porta molt bé això d'haver-se perdut. O sigui que fa tres dies que no es banya, que n'és de porc. Oh, escolteu, de moment seria millor que sortíssim d'aquí al mig. Sí, tens raó. Ah, aquest és en Hatsuharu Soma. Té un any menys que nosaltres, fa tercer de secundària obligatòria. Haru, aquesta noia és la Tooru Honda. Ah, o sigui que ets tu, la Tooru. Encantat de conèixer-te. Ah, encantada, molt de gust. En Haru és tan educat i té un aire tan madur que no us sembla pas que només tingui 15 o 16 anys. I com és que has vingut, si es pot saber? He vingut a lluitar. Què? Et volia desafiar per cap d'any, però no vas venir al sopar. I per això t'he vingut a trobar aquí. Va, comencem. Ei, un moment, estic al mig d'una cursa molt important, ara. Fa tres dies que et busco per desafiar-te. I a mi què m'expliques? Has sigut tu qui s'ha perdut. Això te n'és, lluita. Sembla un diàleg de Ja lluitarem tant com vulguis. Lluitem ara. Això no m'agrada gens. Què? Va, Kyo, però per què no lluites amb ell d'una vegada? Si dic que no, és que no. Au, va, vés-te'n, que no ho veus, que ara tinc feina? Ah! Ah! Uh... Uh... Prou xerrameca. Vols lluitar d'una vegada o no? He fet tard. Lluita com un home! Va, ataca, que t'estic esperant, gaspullós! Au, vinga! T'enviaré de pet a l'infern! Però què t'he fet jo perquè em tinguis tanta tírria? En aquest moment la ràbia l'ha convertit en el Haru negre. En Haru és un noi molt pacífic normalment, però quan s'aforisma no hi ha manera d'aturar-lo. Els de la família, quan es posa d'aquesta manera, li diem Haru Negra. Yeah, ja, esclar. Vols dir que és el mateix tipus de persona que la cagura, oi? Doncs no. Ell té més mala baba que la cagura. No et pensis que et quedaràs aquí mirant i prou, Yuki. Avui et penso clavar una bona pallissa. Que no tens res millor per fer? Ah! Prepara't, Kyo! Ja estic preparat! Tu, preocupa't de tu! Lluitem, va, lluita, pallasso! Toro, em sembla que tenim per estona. Val més que vagis passant. Què? Però que... Jo no sabia que t'havies convertit en un gallina. Vols parar d'amagar el cap sota l'ala? Sí que tens mal caràcter quan et converteixes en el Jaro Negre. Jo ja n'hi ha prou de fer el plor que si et tornes a queixar també li tocarà el rebre a la noia. Què hi pinta ella aquí? No et pots ni imaginar quin munt de coses, totes cruels i retorçades, que li penso fer. Però què et diu aquest idiota? Que ella no se'n recorda que m'hauria d'estar agraït perquè quan eren petits es perdia fins per anar La lavabo i li havia d'acompanyar jo? Quan es transformen en el Jaro Negre perd tota la gràcia que té. I quines deuen ser les coses cruels i retorçades que diu que li farà a la toro? Però per què no la deixes tan pau a ella? Ella no hi té res a veure en això, no? No hi pinta res. Les noies no hi pinten res en les baralles dels nois. No hi té res a veure, ella. Tu t'ho has buscat? Prepara't perquè et penso estupacar fins que el cor em digui prou! Per fi! No sé per què havias de donar tantes excuses. si Toro, de la boca pot ser molt llarg. Va, Això és, que és les millor les que te'n vagis. Et farem totes les dents! Però, però, els hauríem d'aturar, no? Ei, hey, Hanajima! Podries córrer una mica, almenys? No. no. Què et passa? Per què no me toques, eh? Calla boques, que no veus que conec perfectament totes les teves tècniques? Jo t'agradaria! Trobo que aquesta lluita s'assembla molt a les de les pel·lícules ànime. Ei, escolteu! Val més que els deixis estar, toro. És millor que continuïn lluitant fins que s'encansin. A més, a més, no em penso ficar al mig d'una baralla que mi no m'hi va res, ni pensar-ho. No m'hi fico ni mort. Jo creure el que veig. tan bon noi que semblava en Hatsuharu quan ens l'hem trobat fa un moment i mira quin espectacle organitzat. Trompes amb aquests copets, són tan fluixos que gairebé ni els noto. Sembla impossible que una persona pugui arribar a canviar tant quan s'enfada. Pel que veig s'ha no molt amb idea. compte amb tots els membres de la família la Soma. Ah. No et passis, nano! Comparat amb en Yuki tens la mateixa agilitat d'una tortuga! Ah. Doncs tu què, que no ets capaç de guanyar-lo, tot i que va aprendre a lluitar molt després que nosaltres. Et vas anar a entrenar a la muntanya i tot. Fas molta pena, nen. Si jo sóc una tortuga, tu no passes de cul. ara sí que et penso trinxar! Ah! Que ah, penesos que són. Però... no ho sé. Trobo que en Kyo lluita molt bé. Ah, sí. A la primavera és en Quio qui està més en forma. El que és cert és que tots dos estan bojos per la lluita. Des que eren petits s'han dedicat amb molta passió... ...a aprendre a lluitar. Però, què passa? Què passa, Yuki? Yuki! Yuki, què tens? No pot respirar. Però si tens moltíssima febre, que no saps que s'ha d'anar amb molt de compte quan s'està refredat? De moment, queda't aquí i dormim. Vaig avisar la família. Lluqui, li costa respirar, ho està passant molt malament Hauria d'haver fet que es quedés a casa, tot i que ell no ho volia No avisem la família, doncs Em sembla que de moment podem deixar el combat, oi? Sí, és clar. El portarem a casa d'en Xiguré, doncs Això vol dir que també hem d'ajornar la nostra cursa, no? No sé pas per què t'havies de refredar precisament avui Potser podríem agafar un taxi Però millor que no Si en Lluqui es transforma el taxi podríem tenir problemes jo vindré vosaltres. El vull ajudar. Molt bé. I a més a més, ets força maca. Em podràs donar un cop de mà. Què? Si et d'abraçar algú, és preferible que sigui una noia guapa. Què? No. Agafa'm pel collar o recuperaré la meva forma humana. En Yuki anirà més còmode si el transportem així. M'ha vingut. Per fi m'ha vingut. Ara sí que puc parlar clar. Ara ja disposo de la carta que em dóna la victòria. No pot ser! És increïble! Però com és que totes les cartes bones et toquen a tu? Per què no marxeu a casa si no voleu córrer? O sigui que dieu que l'heu portat fins aquí en bou? <ríe> què et fa tanta gràcia? Dorm com un soc. Em sembla que no ha sigut gaire fort l'atac que ha tingut. Té febre, però recuperarà de seguida. Quina sort! Moltíssimes gràcies, Toro. Encara que sigui aquesta hora, te'n pots tornar a l'institut, si vols. No, no està bé fer campana, però si s'ha de fer per cuidar una persona malalta, t'asseguro que no em fa res. Estic segura que la meva mare diria el mateix. I, a més a més, em fan pols refredats. Has d'anar molt amb compte quan em passes un. Molt bé, doncs, en aquest cas aniré a l'institut a buscar les vostres coses. Què? No, no cal que vages expressament. No pateixis, no em fa res anar-hi. Gio, oi que tu, mentre mentrestant, avisaràs en Hattori? Què? Però per què ho he de fer jo, això? Vés amb compte, perquè en Hattori ha tingut molta feina últimament i salta per no res. Segur que deu ser perquè molts membres de la família han agafat la grip. Ah! Ja li truco jo. Ah! On és el telèfon? Fes el favor de no passejar-te pilotes, marrat! Molt bé, me'n vaig a l'institut. Cuideu ben, Yuki, eh? Sí, gràcies per anar buscar les coses Que n'és d'amable, s'ha ofert per anar buscar les coses Quin noi més atent que arriba sent Xigure Quantes noies maques, quantes noies maques Quantes noies maques que m'estan esperant Sí, d'acord, moltes gràcies Què t'ha dit en Hattori? No sé per què està enfadat amb mi, és un misteri Què esperava si has desaparegut tres dies? Bé, què fem? Sembla que l'idiota d'en Yuki està més tranquil Ja podem continuar el combat Ba, deixem-ho Què? Ets més bon lluitador del que em pensava M'hauré d'entrenar molt més per lluitar amb tu Un moment, nano eh? El que no pots fer és ficar oh. algú en un combat i després passar de tot i, i transformar-te en el Haru Blanc sense avisar ni res uh. Què? O sigui que ja no ets el Haru Negre, doncs? Eh, uh, no Ostres, és veritat Sembles una altra persona, ara I en Yuki? Al dormint... No l'ataquis mentre dorm, eh, Kio. Com vols que ho faci burro? No sé pas quin sentit tindria guanyar-lo fent servir joc brut. T'asseguro que jo, en Yuki, el guanyaré lluitant i cara a cara davant de tothom. Metge un poca solta i jo me'n torno a l'institut. Ah? Que lluiten cada dia, en Yuki i en Kyo? No. Però el que sí fan cada dia és discutir molt. Ah, doncs això vol dir que ara estan molt millor que abans. Abans tenien una relació molt embolicada Què? Embolicada? Sí, poc clara, però veig que ja han canviat una mica Abans sempre estaven a punt de saltar i tenien un aura que deia no t'acostis Però ara els noto més tranquils Potser és perquè tu ets aquí I ara jo no hi tinc pas tanta influència No em puc estar del tot segur perquè aquesta és la primera vegada que et veig però si els canvis que vam fer tots dos són per millorar, ja n'hi ha prou Sobretot en Yuki En Yuki va ser el meu primer amor oh! En Kyo també m'agrada, però per mi en Yuki és una persona molt especial Tot i que quan érem petits no el podia suportar Vaja, i com és això? Per què és una rata oh? Coneixes la llegenda, no? La que explica que la rata va anar al banquet muntada damunt de la vaca i per això jo veia en Yuki com un enemic A més a més Des que era petit, els més grans que jo es dedicaven a riure's de mi Perquè se suposa que els bous som rucs i una mica aturats Sí? Naturalment, els grans m'ho deien mig de broma, tot això Però a mi em feia l'efecte que realment se'n reien I com més arraien de mi, jo intentava agradar a tothom i anava com una enràbia contra les rates. I de vegades aquesta ràbia explotava. Va ser llavors quan vaig desenvolupar la personalitat del Jaro Negre. I com que els meus pares no sabien què fer, em van fer aprendre arts marcials perquè pogués alliberar l'estrès. Yeah, molt, molt malament. Yeah. Però la veritat és que no em va servir de res. M'ho passava bé amb les arts marcials. Però tothom es continuava rient de mi. Fins que aleshores, un dia vaig descobrir en Yuki. De fet, fins en aquell moment no hi havia parlat mai. Només l'havia vist en algun sopar de Capdany. Em vaig posar fet una fúria i li vaig deixar anar tots els retrets acumulats. Si tothom es riu dels bous és per culpa de les rates, per culpa de les rates tramposes i fastigoses. Tothom diu que els bous són rucs i aturats per culpa vostra. I és veritat? Ah? És veritat que tu ets així? Realment ets ruc tu? No ho sóc. No és veritat. Jo... No sóc ruc. No sóc ruc, jo. No. Eh? Esclar que no. Des de llavors, tinc menys atacs de ràbia. En Yuki em va fer dir el que tenia més necessitat de dir en aquell moment. Em va fer obrir el cor que tenia tancat. Vaig quedar sorprès perquè en Yuki no era gens com me l'havia imaginat. Jo també m'havia equivocat. Havia posat l'etiqueta de rata mesquina en Yuki. Va ser una sort que conegués en Yuki aquell dia. Si no, no hauria descobert com era. I l'hauria continuat odiant com abans Això sí que hauria estat una rocada Quina història més bonica? I et vull dir una altra cosa També m'ha sorprès veure en Lluqui rient tan feliç al teu costat Què? No recordo haver-lo vist riure mai d'aquesta manera Quan vivia a casa amb la família I per això penso que potser l'estàs ajudant A sentir-se més en pau amb ell mateix Ah, no! Influència, no, no pot ser, deu ser una altra cosa Doncs provem eh? mm. Mm. Ah. Oh, Toro Ja t'has despertat, Yoki? Oh, és veritat, esclar Què? Eh? Perdona, t'he molestat gaire Queda't al llet, sisplau Però com m'hi arribat a casa? En Hatsuharu s'ha transformat en vau i ha portat oh. Moltes gràcies, devia ser un numeret Sí, mentre tu dormies he tingut temps d'explicar-li a la toro de quina manera ens vam conèixer i per què t'estimo tant des d'aquell moment Però per què li havies d'explicar aquesta història precisament? I què passa si ara la toro se l'aprèn seriosament? És una història seriosa Doncs jo he trobat crear una història molt bonica, estimat Yuki No em facis cas del que et digui en Haru Ah! Oh! Estimat, es posarà molt content Hatsuharu, no hauria d'haver fet això I així la cursa de fons es va acabar sense que passés res greu Però aquella nit tots es van posar malalts i es van haver de ficar al llit Què esperaven si han estat jugant a cartes tot el dia al carrer amb el fred que fa?